Розділ 14 Бабу Вєру побачили ще здаля. Вона стояла біля свого чорного паркану і відразу стало зрозуміло, хто насправді є охоронцем того світу. Спідниця Тетянкою з цвітастого ситчику. Довгий фартух із сатину з кількома оборками. «Синя вовняна ковтинка із золотими гудзиками, кузиками, говорила лялена бабця, Піджак і просто біла хусточка з набитими квітами, і все, а ще крива палиця». Баба стояла, згорбившись, опершись обома руками на палицю, і дивилася довгим незмигним поглядом на прибульців. «Здрастуйте, бабо Віро, хрипло привітався вовкун. «Хай Бог здоров'я дає!» Відповіла Та, й Ляля гірко всміхнулася. Здоров'я – це те, що їй зараз найменш потрібне. Хвіртка зі старою металевою клямкою була прочинена, і гості по черзі зайшли у великий двір, устелений пахучим морішком з поришем. Отже, на тому світі є запахи, – із дивуванням відзначила Ляля. Вона так скучила за запахами. Тільки тепер вона усвідомила, як скучила за ними. Не те, що раніше вона їх не відчувала. Ні, відчувала. Однак це було так, неначе наче електродом подразнювали певну точку її підкірки, відповідальної за запахи, і в неї з'являлася ілюзія, що вона чує запах. І лише тут, на тому світі, цілий букет запахів, кольорів, звуків, відчуттів. Справжній шквал, справжній вибух. Ви помітили, що тут нічим не пахне, несподівано озвалася Христина. Її голос холодною стрілою пронизав повітря. Ляля з масюнею здивовано перезирнулися. Вони зрозуміли одна одну без слів і опустили очі. Їхній погляд перехопила баба Віра. Заходьте, натомість сказала вона. Низенькі сіни, високий поріг. Темна хатина, в кутку чорні ікони і рушники. «Потомилися?» – спитала баба Віра. Усі, крім вовкуна, кивнули. «Сядайте!» – запросила вона відпочити, а сама пошкандивала до печі, відкрила ляду і витягла чавунець з картоплею. Обгорнула його старою шматиною і поставила перед гостями на дерев'яний, недавно шкрябаний ножем, стіл – Вийшла в комору і повернулася з трилітровою банкою, в якій лежали шматочки старого жовтого сала. У руці в неї була суха цибулина. У Лялі потекла слинка. Ляля так хотіла їсти. Вона відчула такий голод, неначе не їла всі ці роки. І вона все зрозуміла. Всі ці роки вона їла лише після подразнення електродротиками підкірки. А тепер тут, на тому світі, вона могла дати собі волю. В неї з'явився вовчий апетит. Усі замислилися, кожен над своїм. А у нашому змасюний випадку. Що сталося? запитала Ляля. Хронотопний сув, поспішно пояснив Гайгер, який неначе давно чекав на таке запитання. Хронотопний сув це коли минуле наклалося на теперішнє і паралельно розвиваються два часові пласти. І другий момент. Це теперішнє не справжнє. Ваше теперішнє – це не що інше, як умовний спосіб часу, який зненацька випадково перейшов у реальність. Це надто заплутано. Що ж тут незрозумілого? Умовний спосіб не збувається, так? Ну, так. Це значить, що фраза Якби Ляля лишилася жити, то її життя би продовжувалося саме так. Є суто теоретичною? Так? Так. Однак, за певних екстремальних обставин, цей умовний спосіб став реальністю. І відбулося роздвоєння часу. З одного боку, він розвивається за формулою «Ляля померла», а з другого – за формулою Ляля -ля продовжує жити. Ці дві часові вервечки вплелися в історію життя вашого кола. Як два кольори. Чорний і червоний. Червона то любов, а чорне то журба. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні моїм, оба. Два кольори, як дві часові ниточки, пронизують життя. Чорна нитка – це лінія минулого, червона – це лінія теперішності. «Як дивно!» – озвався Чижик. Він стояв біля маленького віконця поліської хати баби-самосілки і дивився на розкішну занедбаність поліського села. Вам не здається, що ми зараз перебуваємо на тому світі? Я кажу образно. Ми перебуваємо на тому світі тієї зразкової радянської дійсності, тих міфів 60-х, коли було прийнято рішення про насильство над Прип'ятським поліссям, коли почалося насильство над Дніпром під час будівництва Київської та інших ГЕС. Це місце не просто сумний наслідок 60-х років. Це не мов би виворіт 60-х років. Це місце не просто докір тому, що робили у 60-х. Це їхній зворотний бік. І тому перебування в цьому місці нас, народжених у 60-ті роки, дуже символічне. Ми тут перебуваємо у своєму вивороті, швами на гору. Адже ми на тому світі, де відбувається перелицювання дійсності. «Ти, синку, правий!» – рипнула голосом Баба Віра. «Той світ саме такий. Та хіба ви в сні не бували там?» «А що має снитися?» Має снитися, як ви бродите у минулому, зустрічаєте давно померлих людей і, може, навіть розумієте, що вони давно померли, але не дивуєтесь тому, що зустріли їх, що балакаєте до них. Це минуле, часом змінене до невпізнаності, проте ви його і впізнаєте, за невловими деталями. Ви неначе блукаєте в пошуках дороги, бо за той час, поки вас тут не було, все змінилося. Ви можете знайти те, що вам потрібно, а можете і не знайти. Ви можете до кінця сну блукати тими, водночас знайомими і напівзабутими стежинами, ходами, Сходами, дорогами Дуже часто минуле сниця Як занепад того, що сталося Трава крізь асфальт Мох на будинках Забиті вікна Зламані сходи Протрухлявілі поручні А зрідка у снах про той світ Трапляється щось велике І чисте Прозоре, таке, що аж дзвенить. «Мені це знайомо», – аж зрадів Чижик. Якось мені приснився Київ початку шістдесятих років коли я ще не народився. Не наче я знаю, що перебуваю в минулому. Блукаю Києвом, а потім приходжу в дім моїх батьків, а вони ще молодята, щойно одружилися. Я стою перед ними і хочу сказати, що я їхній син тільки з майбутнього, а вони не впізнають мене то ти, синку, потрапив у справжнє минуле, а не на той світ. Бабо Вєро, ви просто як професор Гайгер, як оце його дядько, це він як я. Усі насторожено подивилися на Гайгера. Як це? Ми з бабою Вірою провідники між цим світом і тим, зізнався Гайгер. «Ратуємо заблудлі душі», – додала баба Віра. Так-то. Запала мовчанка. Її порушила Масюня. Вона повільно промовила. «А я, здається, пригадую. Це не сон. Я також там бувала у минулому. А ти, дочко, мусила там бувати». І ти був правий Чижику, коли говорив про те, що життя після смерті продовжується. Не лякайте мене, мені ж мурашки поза шкірою, проскиглигла Христина. А перехід, а перехід туди, Масюня заплющила очі. А перехід обов'язково пов'язаний з небезпекою впасти і зірватися. Так воно і є, дочко. А той світ саме такий, як каже Чижик, як каже фольклор. Це паралельний світ. Щоправда, ви, опинившись там, можете не впізнати своїх давніх знайомих. Тобто зовні ви їх впізнаєте, однак поводитимуться вони дуже дивно. Не так, як поводилися за життя. Так-так, підхопила цю думку Ляля. «Пригадую, муха вже не така, як була, вона вже не муха-цокотуха, вона тепер така беззахисна, як дитина». Баба Віра знову накривала на стіл. Скільки часу минуло від першої трапези? Цілий день? Півдня? Власне, тут, у цьому позапросторі, панує позачастя. Тож питання, скільки часу минуло, тут не актуальне. Борщ запаморочливо пахнув. Давно запахи їжі так не лоскотали лялиних ніздрів, не подразнювали клітин її мозку. Давно у неї в животі так не бурчало. Усі схопилися за ложки і вп'ялися очима в страву, приготовану в печі. Ця їжа побуджувала в них первісні інстинкти. «А де Рюрик?» – раптом схоминулася Христина. Усі перезернулися. За розмовами, ніхто навіть і не помітив, як він зник. «Він десь там», – махнула рукою баба Віра. «Намагається собі щось заподіяти». Христина кинулася до дверей. «Тільки в нього все дно нічого не вийде», – спокійно додала баба. «У цьому місці це неможливо зробити», – продовжив Гайбер. «Ми вже на порозі». «На високому порозі Поліської хати», – закінчив думку Чижик. І немов для того, щоб підтвердити цю думку, дядько Дмитро взявся до їжі. Він смаковито й голосно сьорбав борщ. Ляля з масюною також накинулися на запашну страву. Мов з голодного світу, пригадала собі бабині слова Ляля. Зголодніли, знову співчутливо дивилася на дівчат баба Віра. Чижик меланхолійно водив ложкою по мисці, перегортаючи гущу то вліво, то вправо. Гайґер взагалі не сідав до столу. Він стояв біля маленького віконця Поліської хати і, неначе намагаючись щось пригадати, роздивлявся вату між рамами, всипану друзками розбитої ялинкової прикраси. Христина з підозрою коперсалася в борщі ложкою. А ми не теє. Засумнювалася вона. «Ми зможемо звідси вибратися? Якщо не прийшов ваш час, то світ вас не прийме», заспокоїла її баба Віра. І Христина вже сміливіше набрала в ложку страви і піднесла до вуст. Вона довго тримала борщ у роті, немов вивчаючи його смакові якості. Потім так само повільно і зосереджено проковтнула». «Що, не наравиться?» – спитала її баба Віра. «Смачно!» – чевно промовила Христина, хоч видно було, що в неї більше смакових відчуттів виникло б під час жування трави. «От ж бо й воно!» – сказала баба Віра, «Значить, твоя година ще не прийшла, а ти боялася!» Усі з зрозуміли, що цей борщ не наче тест на їхню дотичність до того світу. Вони припинили жувати, подивилися одне на одного і завмерли з ложками в руках. У цю мить до хати зайшов Рюрик. Він переступив широким кроком через високий поріг і обвів усіх шаленим поглядом. На його рукаві запеклася кров. Він був розгублений.